Ручаями. Лише трудом, доброчесним трудом утверджує себе на світі людина. Цю істину сприймаєш тут особливо чутно. Та ось настає день, коли маємо відлітати на Батьківщину. Понесемо в душі образ цієї квітучої південної землі з її привітними людьми. Країни з її нелегкими і складними проблемами, з постійним духом шукань і з тим обнадійливим трудовим побратимством, що так схвилювало нас на причалах В'яна до каштелу. Бо це ж там, у спільнім інтернаціональнім труді, народжуються кораблі дружби, у єднанні зусиль творців-будівничих народжується висока і незламна правда віку. Отже, відлітаємо додому. Ось уже майнув під крилом Знайомий нам Кабу Дерока, Той похмурий мис долі, Що, мов, форпуст континенту, Уперто виступив своїми гранітами В спінені води океану. Він, який тут стоїть віки і віки, Зараз ніби з-під лоба вглядається вдалечінь океанську, Ніби хоче розгадати, що з'явиться звідти. Чи, як саме прокляття планети, Ядерні чорні потворицька вирнуть, Наближаючись до цих узбереж, Чи долинуть звідти з вітрами Чистоголосі вісники життя. Прекрасні поеми! людяності, миру і надії. Ліссабон, Київ. Червень 1985 року.